Radio Moldova Actualități prezintă e, lit, e. Elit E Revistă de poezie și de stil de viață poetic Bună seara, poezie! Bună seara dumneavoastră, iubitorilor de poezie! Redactorul Nina Parfentie și regizorul artistic Silvia Ilarionov vă salută și vă invită să ascultați o nouă ediție a emisiunii. În emisiunea de astăzi, poeme semnate de un retras nepăsător în singurătatea uitării într-o țară plină de umor, George Bacovia. Răsună din margin de un bangăt puternic de armă. E toamnă. Un interviu cu poetul care ne-a învățat că obișnuința este al șaselea simț ce le domină pe celelalte cinci, Mihail Ion Cibotaru. N-am fost niciodată servitul cuiva. Din care cauză am și avut destul de plăcere în viața mea. La desert, pentru că, fără poezie, o zi ar fi ca o toamnă fără gutui, poeta Maria Urbanovici. Dacă aș fi furnică, mi-aș umple cămările cu bucate și grija pentru viitor ar fi îndepărtată. Poezia nu cunoaște termeni de comparație pentru că ea este universul fiecărui poet. Singura diferență a existenței ei e modul în care ajunge, dacă ajunge, la cititor, Poezia lui Mihail Ion Cibotaro, trecută de-a lungul vremii, cu tot cu autorul ei, Prin foc și sabie, e o poezie ce a rămas în sufletul cititorului ca un precept biblic. Cea mai mare glorie nu este aceea de a nu cădea niciodată, ci de a ne ridica ori de câte ori cădem. Astfel și-a trăit poetul poemele și asta învățăm citindu-i gândurile din temerea de obișnuință, cartea care a suferit și pentru care el, Mihail Ion Botaru, a urcat golgota scrisului nostru. Interviul ce urmează a fost realizat în anul 2001. O carte e un mare noroc. În cazul dumneavoastră, cine a fost fără noroc, cărțele sau autorul lor? Stimată doamnă, vreau să vă spun că n-am fost niciodată servitul cuiva. Din care cauză am și-a avut de plăceri în viața mea. Mi-au căutat clienți mai mulți. Ei și ce înseamnă are asta că nu ar fi fost cărțile sau autorul lor, după cum spuneți noastră, fără noroc? Mai curând cred că este vorba de Iuda, de urechea plecată către el. Dar permiteți-mi să vă adresez o întrebare. Iată, dintre două cărți puse alături pe poliți, una ferferețată de-i curg zdrențele dintre scoarți, iar alta neatins, orbitor de proaspătă, nou-nouță, ca și cum abea scoase din tipar, neomblat dintre aceste două cărți, care credeți dumneavoastră că e cu noroc? Domnule Ciobotaru, după mine, ar fi să însemne că ambele au fost norocase pentru că au văzut lumina tiparului. Dar oricum, cea mai norocoasă este probabil cartea care a trecut prin mâinile și prin sufletul mai multor cititori, adică cea cu coperta, cum ați absolut, spus dumneavoastră. Doamne, absolut, Asta am și vrut să aud la dumneavoastră. Ei bine, vreau să vă spun că cărțile mele ferfenițate, în gilimele zic eu, ferfenițate. Adică mai citite, sunt, pur și simplu. Da, mai citite, da. Sunt linia, întrebarea, întoarcerea către leagă, întreținiminte iarba, dar mai ales e temerea de obișnuință. Titlul știut între mai moți cititori, între cei mai mulți între cititorii mei. Ferfenițată la propriu această carte, am văzut-o la Uniunea Scriitorilor, apoi și la Comitetul Central al Partidului Comunist, din timpurile de atunci. O citeau din nevoie, din interes, de curiozitate. Vă rog să mă credeți, e un mare și foarte rarisim noroc, porcesc noroc, să fi arătat cu degetul autorităților. Spunându-se despre tine că, uitați-vă, ăsta cu păcătoasa lui de carte vine să zgâță-ne tronul. Am primit eu atunci o mulțime de colete cu temerea de obișnuință din satele noastre. Oamenii n-au aruncat cartea, mi le-au trimis mi. Eu știam că sunt urmărit, ei și ce puteam face cu aceste cărți? Victorul, Dumitru Trifan a înțeles asta, dragul de el, le-a tăinuit aceste cărți primite de mine, colete, în cămara sa pictoricească, în felul acesta mai ferindu-mă și de alte neplăceri. Vreau să spun că norocul cărților mele, care se răspund la întrebarea noastră, este în faptul că ele m-au arătat oamenilor și că i-am putut vedea și eu pe oameni, așa cum sunt. Și cum i-am văzut eu. Domnule Cibotaru, și totuși, ce ați făcut cu aceste colete ale cărții dumneavoastră temerea de obișnuință care a fost sustrase din uh, librerii, din uh, biblioteci? Parte dintre ele le-am luat la mine acasă. Mai am și acum parte dintre ele. Parte dintre ele le-am dat uh, unor cunoscuți sau pur și simplu oameni care au zis de cartea mea arestat și vroiau să o aibă. Curios fiind oameni. Parte dintre ele am dat... Uh, Într-un fond, nu știu cum se chemau, ei, acolo căutau niște cărți, niște cărți pentru o școală, o școală care trebuia ajutorată în acest sens al cărților. Și am dat acolo mai multe dintre cărțile astea. Nu s-au pierdut ele, nu s-au pierdut. Mi-au rămas puține, aș fi vrut să am mai multe exemplare, că și acum este întrebat cartea aceea. E, -lit. e, -lit. e, -lit. e, -lit. e -lit. după acest incident, ca să zic așa, dumneavoastră v-ați retras ca și cum din lumea scrisului. În ce măsură scrisul v-a fost marcat de singurătate sau de această durere provocată de sustragerea acestei cărți? Vreau să mă înțelegeți că pe acele vremuri, când eu am fost lipsit de carte, iar după asta a să plec din funcție, să rămân fără lucru, cum să zice, nu era simplu să te prezinți oriunde. Lumea se lucrurile, eu înțelegeam. Și au fost doi ani de ședere la domiciliu. Singurătatea mi-e condiție, doamne. aer de laborator. Iar scrisul meu nu mi-e un strigăt în pustietate. Niciodată n-a fost un strigăt în pustia singurătății. Altceva e că sub singurătății pot fi acolo unde nu are acces gloata sau nici chiar cel mai intim apropiat al meu. Din potrivă tot ce scriu eu în singurătate e marcat de viață. Și scrisul meu, prin tot ce este el, e o referire la viață, la însăși viața singurătății noastre aici în Marge. Domnule Cibotaru, vă mai amintiți cum a primit critica primele dumneavoastră volume? Da, țin minte foarte bine și țin minte bine că a fost primit foarte bine cartea. Și placheta la bunici, o carte pentru copii și cartea linia. Au avut un bun succes, eu nici nu mă așteptam. Criticul Vasili Coroban a vorbit la radio, iar într-un interviu publicat în tinerimea, domnia s-a declarat că dacă ar fi să plece în cosmos, printre cărțile pe care le-ar lua cu sine de pe pământ, ar fi și cartea mea linia. Ei, a mai zis cineva ceva mai frumos despre o carte? Bineînțeles că asta m-a uns. Domnul Coroban, da, a pus cartea dumneavoastră în aproape de, de Biblie, foarte aproape, pentru că multă lume zice că dacă ar fi să ia cu sine o carte, ar lua neapărat Biblia. El probabil că este prea mult pentru cartea mea, <gătări> dar eu am spus că printre cărțile care le lua cu sine înseamnă că el avea Biblia, dar lua și o carte nu a apărut atunci, cred că în sensul ăsta. Găsiți el ceva în paginile de acolo. Depinde, de fapt, cum citești. Cine citești și cum citești. Ce semnificație are pentru dumneavoastră reeditarea cărților pe care le-ați scris de-a lungul anilor? Stămată doamnă, reeditarea cărților mele scrise de-a lungul anilor are pentru mine semnificația unui document. Un document al existenței neamului nostru pe segmentul meu de viață. Aici sunt mărturisite reale pagini de ale trăirii românești cu destinul lui Harap Alb în Imperiu Roșu, unde ruperea noastră din întregul firesc românesc e un blestem ghidat. Da, doamnă sunt pagini de document, chiar cu tot izopismul scrierii sau și compromisul impus. Asta zic. Și credeți că ar rezista cărțile dumneavoastră la o nouă reeditare? În cea mai bună parte. Deși eu revin mereu asupra lor, lucrez. Cărțile mele, repet, ele sunt o compunere a celor trăite. De aceea nu le pot arunca. Dacă ar trebui să definiți poezia pe care o scrieți, cum ați face-o? să încep de la prima carte, care nu e cea apărută, dar este o carte pe care am avut-o în manuscris și pe care, încă fiind student, prin anul 57 o aveam gata, chiar anunțată cu un ciclu de versuri în tinerimea Moldovei, dar pe care eu am dat-o în foc. Era o legănare de cuvinte, niște cântece. Apropo, cuvântul cântic pe atunci circula. Poetul Anatol Baconski intitula o carte a sa Cântece de, de zi și noapte, un volum suprem în acele timpuri. Un exemplu pentru noi. Deci am ars manuscrisul meu, am vrut să nu mai scriu, Chiar am tăcut, mă vreo zece ani la rând, mă rog, încerce și alții. E și care altă definiție a poeziei mele ați mai doreau? Criticul Mihai Cimpoi zice că e o poezie a continuității, Dolgan, că e cerebrală, Hropotinski că e modernistă, Surcano sau Palade fac paralele, recurg la analiză, iar eu, de fiecare dată, când am mai scris ceva, iară și iară mă apucă fiori că nu mi-am mai zbutit nimic. Dar chiar în momentul următor vreau să vă spun că mă surprind bolborosând alt vers, un alt vers. Atunci, credeți-mă, nu mai pasă, dar absolut deloc nu-mi pasă care ar putea fi definiția poeziei mele. Probabil ceea ce aici vă dictează sufletul dacă versul vine unul după celălalt. Domnule Ciubotaru, ce v-a durut, ce v-a afectat cel mai tare în drumul dumneavoastră în literar și în viață, desigur? M-a durut limba română, destinul ei, mutilarea chiar, suprimarea ei aici la noi de către autorități. M-a mâhnit nespus de mult supușenia tăcută, deprindere și admiterea ei ca normă de existență, adică de obișnuință de către noi. M-a stimulat credința, în ziua cea bună, mereu. Credeți că scriitorul trebuie să fie o pildă și prin viața sa nu numai prin operă? Ea îți propune să faci din viața ta o pildă pentru altul înseamnă cel puțin să te ocupi de ea iar scriitorul de obicei e un schimbnic, un legat de ferestrăul mesei, apoi și polisemantismul creației nu preadmite canoane. Iar Nikita Stănescu zice de-a dreptul că poetul ca și soldatul nu are viață personală. Personal, vă reproșați ceva? Da. Îmi reproșez toate cărțile necitite. Asta în primul rând. Și tot în primul rând și în ultimul îmi reproșez că n-am fost lângă mama în ultimul ei ceas. Ce înseamnă pentru dumneavoastră a fi o conștiință scriitoricească? Înseamnă a nu specula ceea ce este sfânt. Limba, istoria, patria. Cel ce nu disperă, dar chiar în fața disperării creează, modelându-și crezul, e o conștiință. O conștiință e cel ce, prin tot ce face, apropie zi de zi reîntregirea țării. În ce ați crezut dumneavoastră toți acești ani? În ziua care vine. Ce întrebare n-ați vrea să vă pun la această aniversare? La această aniversare? N-aș vrea să mă întrebați dacă sunt fericit. Nu suport, nu pot eu suporta acest cuvânt, fericire. Acest cuvânt e o minciună. Care ar fi, după dumneavoastră, lecția de nemurire a unui poet? Iubirea. Iubirea de ce? Iubirea. Ce vă doriți personal la cei 65? Și iubire. Și poezie și cărți. Iubire. Cuvântul iubirii, eu cred că cuprinde totul. Este cuvântul biblic care nu înseamnă numai dragoste, dar care înseamnă tot ce este viața. Noi vă dorim din suflet să aveți parte de multă, multă iubire. Vă mulțumesc și vă doresc la fel sănătate și emisiuni dintre cele mai bune. De la viitor. mulți ani! La, la mulți, mulți ani!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 și muscălit Și harab alb La spâni Vin de genari. Astăzi Mai căzăcind Pila din pont Aici Se spală pe mâni Toate s-aproape Și departe Și parcă slegă Nat de ape Cu ochii în Eternitate, ce stranie, singur. Și-mi e frig, aș vrea să mă ridic, să strig Cine-i alături și mă cheamă mare și uneori flămâns, însetați și singuri, poeții sunt fluturi așezați pentru o clipă pe floarea vieții. Apoi, ca fiecare pelerin terestru, caută florile albastre ale cerului spre a se ascunde de ochii lumii. Duc cu ei pe aripi de suflet eternitatea luminii în care au cunoscut poezia și ferice de acele locuri care au avut un poet, pentru că ele vor înflori veșnic în inima tuturor. George Bacovia e unul dintre ei, datorită acestui poet, Bacăul, orașul său natal, care, din latină înseamnă Bacovia, a intrat în Panteonul Poeziei Eterne, dar și în cel al toamnelor de aur, pentru că doar el, cetățean anonim și fără i-a auzit materia plângând. La custră, de atâtea nopți auzi plouând, auzi materia plângând, sunt singur și mă duci un gând spre locuințele la curse. Și parcă doar pe scânduri ude, în spate mă izbește un val, tre sar prin somn și mi se pare că n-am tras podul de la mal. Un gul istoric se întind, pe acele vremuri mă găsesc și simt cum iată-te aploaie, piloții grei se prăbușesc. De atâtea noapte auzi explodat, tot resări, tot așteptând. Sunt singur și mă duc în gând spre locuințele la custre. În familie se spunea iorguț, numele lui Real, Gheorghe Vasiliu. A fost al cincilea copil din cei nouă pe care i-au avut Dimitrie și Zoita Vasiliu, un comerciant și o casnică. A terminat liceul la 22 de ani, prima carte Plumb a publicat-o la 35. Nu citea foarte mult și nu avea scritori preferați. Verbele sale favorite erau plânge și ninge. Scria în mijlocul naturii, deoarece operele mele sunt impresii de peisaje, schițând cu creionul, pe caiete cu foi dictando, câteva versuri pe care ulterior le relua și le reformula uneori vreme de mai mulți ani, până ce poemul îi se părea desăvârșit. Scria greu și cel mai adesea era nemulțumit. În momentele sale de depresie vroia să-și ardă manuscrisele. Transcrierea poemelor pe foi ministeriale, înainte de a fi trimise revistelor, o făcea cel mai adesea soția lui. Nu aveau conștiința conștiință artistică bine definită și considera arta ca o recreație după muncă. Într-un interviu am mărturisit, nu am niciun crez poetic, scriu precum vorbesc cu cineva, pentru că îmi place această îndeletnicire. Trăind izolat, neputând comunica prea mult cu oamenii, stau de vorba desea cu mine însumi, fac muzică și când găsesc ceva interesant, iau note pentru a mi le reciti mai târziu. Nu-i vina mea dacă aceste simple notițe sunt în formă de versuri și câteodată par vaete. Nu sunt decât pentru mine. Asupra creației lui George Bacovia au zăbovit mai mulți experți. Unul dintre ei, Dan Verona. Vocea autorului plumbului și al scânteilor galbene nu putea să nu ne urmărească de dincolo de moarte pe unde poate... Acum îl poartă după sine pe Dumnezeu Prin măhălălile bacăului mutate în cer silindu se să asculte fanfara militară în grădina publică Împrumutându-i câțiva nervi de toamnă În timp ce în cafeneaua goală barbar cânta femeia aceea N-ar fi exclus să-și înspăimânte și acolo partenera Creându-i o stare de inconfort și neliniște Cuvăștile sale lugubre de o suspectă ansiozitate. Sunt câțiva morți în oraș, iubito, Chiar asta am venit să spun. Ne uitându ne nici pe noi, cei rămași pe pământ, Vorbind singuri, monosilabic, În cel mai curat stil bacovian, Făcându-ne să murmurăm, singur, singur, singur, Singur, singur, singur, într-un han departe, Doarme și hangiul străzii-ţi deşarte, Singur, singur, singur. Plou, plou, plou, vreme de beție, și Şi s scurs pustiul ce melancolie, Plou, plou, plou. Nimeni, nimeni, nimeni, cu atât mai bine, și de-atâta vreme nu știe de mine, Ninen, ninen, ninen. Tremur, tremur, tremur. Orce ironie vă rămâne nota noaptea e târzie, tremur, tremur, trem. Veșnic, veșnic, veșnic. Rotacir de acum, noaptea mă mai cheme, pe bruma, bruma, veșnic, veșnic, veșnic. Singur, singur, singur, vreme de abție. Iau cum mai plouă, ce melancolii, singur, singur, singur. În clipe de relaxare, cântând sfâșietor la vioară, însuși Dumnezeu ar deveni gelos și l-ar ierta pentru singurătatea cu care ne-a copleșit pe toți în cer și pe pământ. Bacovia, ce provocare unică pentru împărăția capodoperelor, și ce fericire pe noi să ne lăsăm contaminați de poezia sa În spitalul amorului iremediabil pentru limba română. Toamnă, răsună din margini de târc un bangăt puternic de armă. E toamnă, metalic s-au ud gorniștii în la cazarmă, S-aude și un clopo de școală, E vâns și pustil din miniatură, cu frunze de valma, fac roata în vrteje pe -o piață. Se uită în zer catedrala cu turul se verse trăfaș, grădina orașului plinzi, șaruncă frunzișul în oraș. Și cam vrem de mult din margini un bucun de alarmă, e toamnă metalic salut, gorniste în fund la cazarmă. e yeah. Simte pulsul poeziei Printre volumele de poezie în care m-am rătăcit Nu o singură dată, cu tot cu suflet Încântându-mi clipile de răga spiritual cu poeme parfumate Într-o rostire poetică impecabilă Pot numi și volumele. În prelungirea luminii, cratere, heliane și lutars Volume scrise de Maria Urbanovici în 1991, printr-o simplă și fericită întâmplare, poemele poetei aveau să ajungă și în arhiva Radio Moldova grație colegilor de la Radio România Cultural. Vă invit să o ascultați. Dacă aș fi furnică, mi-aș umple cămările cu bucate și grija pentru viitor ar fi îndepărtată. Dacă aș fi dihor, mi-aș manifesta prudența față de prezent și ca totul să se desfășoare pe drumuri sigure, mi-aș până la dispariția lor definitivă. Dacă aș fi lăgustă, înclinată spre concordie fără pic de constrângere, aș toca în dreapta și în stânga cuvintele veninoase să fie lumea întreagă mulțumită. Dacă aș fi paianjen, aș depune fără preget o muncă simplă, ordonată, plină de armonie, de altfel nefolositoare. Aș atinge astfel parametrii ideali, ai fericirii terestre. Arl, 1985, după Van Gogh. Trezirea din vis. Broboane reci de sudoare pe frunte, până la ușa alerg. În prag un trup încins, svelt zace, mirosind aspice. Închid, nu-i nimic, a trecut vara. Pe o frunză am însemnat cum s-a prăpădit doamna speranță, cu degetele strivite, cu unghiile smulse din carne. Lesa invizibilă omâniește totuși cineva, schimbă sensul, înghite acest amalgam. Din timp în timp, mi se încearcă temperatura. Cineva mă injectează cu aerul toamnei, îl simt. Vă rog să mă dezlegați. Dacă am văzut deasupra lacului negura în zor și o rază resemnată de soare, nu înseamnă că mai sunt lucid. Ați prins toate columbele și le-ați vopsit aripile cu negru. Deosebire de opinii, să sorb mierea din caliciul florii sau să simți zaua de fier cum îți roade glezna. Suflul concordiei, lacrima rerum, excesul de sensibilitate de rod când cotropitorii barbari așteaptă la porți. Îi aud cum freamătă de nerăbdare eu, cu doi șerpi în mână, cu meterezele fortului pe umăr, cristalizez nevroza și pagina ultimă a unui act creator. Ei din colobat cu capetele în piatră, deschide prințesă, îți aducem în dar un alambic să începem împreună distileria universală. Soarele se rotește în jurul pământului. Atâta îngăduință, atâta stăruință pentru un singur cuvânt... Imaginea perlei din el zace în ultimul abur pe buze. Osia pământului scrâșnește sus, izbucnește soarele, un inamic inert, superior, doar pleapa și o fierbântă când îmi zvântă lacrima. Pe năframa albă unde s-a născut copilul, parfum de smeură și și etică, Încă un adaos transcris de înțelept pe tabla legilor. Nu veniți căprioare și gazele, Dau cu pietre în voi porumbițelor, tropotul îngerilor îl simt, doar în urechile mele bonlave. Surâsul prietenilor răzbate chiar și pe pânză. Desigur, ea reprezintă natura moartă cu un duh răzătit. A fost Maria Urbanovici cu poeme în propria lectură. elitie la final. Vă mulțumim dacă eventual ne-ați fost aproape și ne-ați urmărit. Vă amintim că următoarea emisiune Elitie o puteți asculta Miercuri, tot aici, pe Radio Moldova Actualități și tot la 22.30, o seară frumoasă ca un poem de iubire, subsemnează redactorul Nina Parfentie și regizorul artistic Silvia Ilarionov. Acum sunt un om Păi că prioară. nu mai râvnesc să-ți sărut buzele. Aza treia oară, fiecare zi are amor, fiecare zi are și zori. Toamna via e plină de străduri, primăvara nu mai de flori Sunt un om în amurg. Ora mie zi a fost dulce, dulce, În cuibul ei din fulgi de zepad, Luna s-a dus să se culce, Fiecare zi are amurg, Fiecare zi are și zor. To Prină de vara Primăvara nu mai de flori. Acum sunt un om în amur, din jur mi giclean bancher, N-am ce mai face cu aurul tău, Aurul n-are trecere în cer, fiecare zi are amur, Fiecare zi are și zor. Toamna via e plină de struguri, Primăvara numai de flori.